Elkarek eskatu dit, liburubat eskuala Elizaren historioarekin ehun horri aldetan. Ez da posible. Eta behar non zerbait egin. Kasari bezala joan izpiaian, Elizako historian barna, eta hemen duzugu erreportaia. Baluzo denetarik, mendegozietarik, baina ez duzutena. Eta horre aldiz idatzia? Hemen idatzia, ba. ba Erreporta izatea, idatzea zitela aldira ere. Um, Ida Ziaz gaina ah, hainbat argazkiaz? Argazkiaz egiteute Elisa eh, liburuaren erdian ikuste. Aniz gauza ikusiz bisikunza konferenitze maita Ida asko zelo 309-10 baduzu eh, Bilbon Sant Anton Elisa. Barnean ikusten dira, nola Elisa barnean diren hilobiak. Hemen da hau, Hilobien gaineko taula bere zembakiarekin ere izan ziren lehen. Horikostan duzu. bizikuntza. Pasarte importantena, edo zuin e, dira? Bon, gausa berriak nahi behar duzu. Sumitek dute, hemengo geniak egunetik bihar realat gilistino bilagatu zila. Atzo paganota bihar denak gilistino horik izan dira, mendiak behar izan dira eskoleria gilistino bilakatzeko. Eta, erakostan dut, urratxez urratx nola pasatudetan posibat. Hara, emintxe balduzu argazki bat. Beleian e, e, gazteizonduan ahukitu e, ceramika bat, jesu kristoku tzaren gainan. Zomitek dute zera egiazkoa. Bon, ez dute folgatua, eh? Eta ingoitik sei urte bat zuten demona folgatzeko nahi basuten. Inetako egiazko da. Berdindu hala ezpaldara ere huri posibire da. denbora hietan giztinoak basirene eskola da gian. eta nola pasatzen zen e, basirene Gendekin kutuzatzen ziren, hemen bat ziren erromatarak, soldado funtzionario eta Eskaldunak bat ziren, joanak hemendik, armada, erromako eh, armadetan, bazen koortez bazkonun baino Eskocian, beste bat, bat abian, eh, imperadoraren guarda bereziak, Eskaldunak ziren, jesu guztien denboraan. Eh, eskaldunak ziren ez lehen garda pretorienaren kiriak? Ba, ezteket, e, Gert Petrogin zena, ezteket, Gert Spezial, ezteket zentzian uztut gogoan izena zertzen, ezteket, eh? ezteket, eh? behaz horiek, eta beste bat zuede, horiek kuurtzatu dira beste soldadoekin, ibili dira munduan behinat, eromaan geindi, behaz, bazaketien eromaako behi, han, bat dire nahiteez, lehen giristinuekin kuurtzatu direnak, son bait, bat edo beste giristinuekin direnak, gauza bera funtzionarekin hangoak baziren hemen, hemen goak jondire harat, horiek ere ba, eta Bazirean, familia bat hemen txe, beste bat hantxe, eta horiek emekin emekin beste bat zu bildudituzte, eta hel gian hartan bildudira, ez zut jakitatea hondirek, etzen ibururek. Iburuaak izan baliire, etzaketen irakurtzen. Iban e, jelio eta horiek, latinezire, neto grekoz, etzaketen latinek, neto grekoik, ordean ahotik beharrirat, zerbait ikasi dute. Ez guk dakin guzia, eh, nahitez. Eta gero emekin emekin formatula... Eri e, zan normal bat, emeki emeki, mendeak behar dizan dira, eh? Aipatzen dut, jagitatea. Apesak nolakoak ziren. E, Hama, hiru, hamalogar mendean da, iruñan, kalonjiak, bazirean ezakit, hoi bat edo, lau, bi aldiz lau, ez aldi, bat, bi memento difendetan lau, analfabetoaz behaz, irakotzen eh, idazten idazterentzak itinak kalongeetan finzema suo bestea pesaksez zakiten da garai du eta apespik batek barbazan e, bigorik zen, sortzes harrek egin du e, kateshima batean hal badut ba dotzen bat urdialde mekanikas joak hala betetzen da deuzik ez zakiten apesentzat zerbait jakintzaten gustu duzu apesek hama besin jakitartea hama bi urdialdeztan betetzen za da zek sakitena bano gehio zuttenekoko staldien dira jendek zareten gehiego ara bes emiki mi gidirago sagallatu mm manetsuta da hau esteko nondik jetuko izan han ba gisu badera sordeko monastegia mugaro da la sordo sordo ha, sordo eh, bian, eh, bian on da e eh. mugo mugo Mauzu hartuz eta zordel, bos kilomartan bat bestetik, behat. E, izan da eskoldun bat, duel, duel, egin duena batekin eta duela egin etzin, joan da zordeko elizarat, otuizitera, dienkoa laguntzezan. Bere, ez ari eta otuizienik edo behartzen, behartzen, eskerrak bifurtu eko da Ez eta mart edo, marx hori, Egiazko jinko hori, iriztino hazen. Ze egindo. Bede etsaiere, surga dio mihia, eskuak, barabilak, eta horiek denak eskaini ditu gio, eskain bihurtzeko jinko hori. Kostean duzu eta zertan zen. Hori jameka, jame, jame bide jen mendean horrein. emeki, emeki dira gauzak aldatu. Aldatu, onerat nahi bauzu, beste gauza bat. jolzu, guano, uh, basela paga nortik. Hotskana, Va, ba, va, ba, oino orai, oino orai, hädin, kossa pakanoak, eskeri, solgin kerietan, että oino orai karkoikunian. En mä ennä tutsu bainio, että gisomad beire haurarekin kärikäni vilki, ohakoon haura, että helhuta, osukemaston saa, että se haur poliita, se iri poliita, että se kulako komprimendiak aittaa loriatoa sen. Gauhohtan haurahilla suupituki, Gertzatzen da batzutan, ez tagi guzpiga. Aitamak eta familie gozia segur dira. Bezperan, emaztejarek, zote gaistua bota diola, begi gaistua, hara. Hain ondor, hori, hoita bat garen mendean. Gostentor, du nogen ditzen dira. Frantzia Madira, egunta berroita jamar mila sorgin. Ditzen dira, lekartu mazien eta leboi handetan, bon. Ehuntapekoita apesak hama miragira. Ikusten duzu? Ea klienta badenez ezagutzen zu olaz Helenpili eh, burua. Harek eta kondatzen du matxe batetan beti johandela sakelan gatzarekin. Gatzak badu Elisionegozietan alako indarberezi bat. Olasek, uste du, haren sakelan duen gatzari eske Aisha irabaziko irabasiko duela Helenpilik honek. Hora, hori, hori, pentsa lehenago, pentsa. Lehenago haipatu zinen Trentoko kontzilua, biurgune izan zela, zertan? Bi gauza, baino seminarioak sortu zituen, eta beraz, handikunat, geo sortu dira seminarioak, eta han formatu dira pesak. apesak ez ziren formatuak, erantzut bat zirela irakurtzen Hor, formatu dira ez bakai bakaik irakurtzen teleitzen, geho uh, eriziona zertzen, eta evangilioatekasi dituzte, ara bat eta lehen seminarioa hemen milazazaz bionta huita mahan bostekoa da, lagasalokoa. Aitzinan bat ziren batzu egiten zirenak, zorbunaat edo salamangat da ola, kantikazten baina guti, bihienak ziren biltzen. Biarena, oduko dira lehen gatesimak. Egin azteko, aitzinan liburu egiten, <laughs> e, beden idaztizeketan zuzten, ez zen gatesimak. Orduan, zer gaten zuzten jendek. Bi gauza behar, jenden formatzeko bat eta apesak formatuak ziren. Hala, bi hori izan da hori. Beti egin behar, idazki guti bat edo hialdi guti, behar, apesak ez zela ikasiak. Bena, eh, leheno ahosko transmisioa egiten zen, aizegiago eta memoria aizegiago bat zuten. E uste hemisteko jakintzaik zutenik? Ba, Na, jale, errazu. <laughs> Akon izan Afrikan ezagutiatut, ezautiatut eh, eh, gizarte bat, paperik eta dena gogoz izi garriko memoria aldute, huri egia da. Ta ni honi zanztian maite nuen katisiman ziru errenian, katisiman menen, maite nuen, nuen notat eman, maite nuen ibaini leko pasat. Gogoz ikastentu eta bosiminutaz, bergiulak ba, salbu besteguziak eta hitzak eta fizentziren, eh? ziarriko memoria aldute, huri egia da. Baina eh, hola dira lehenak Leheneko laute batek beste eratpastatu. Baina e, hutsak bat dira idatzi ez delarik. Da, alainan, hutsaniz, ekostentu e, e, zuzioen mali buru baden errisuena zoek egunean ere. Nahiteez e, eskastabazuen eta irrakaskuntzak. Trentoko konzilioaz e, aparte, bauzu, beste data importantik edo gakoik? Ha, gero, gero izan da irautza hemen. tahan hego aldean deja motosioa, gozobera inda. E, elisa, odu botere handia izan dut, eta agertu dira Elisa nien botere bat, hemen eta e, orbezpia eta horiek. Eta hori izan dazinez e, Elisa mundu bat finitu da, beste bat hasi Eta gauza bere gertatuta hego aldean e, zomintotzen aorte behantako desamortuazioarekin. Eta desamortizazioan horrek zer ergana idu? Estaloa eta Elisa e, En realitatean behesi dira, bat beristian konta ya, he. Hemen irautzan bezala. Hemen <coughs> estatuak hartu zituen Elizaren notasongusiak, eta heiko aldean gauzabera, monasterioak eta denak berretu zituen. Ba hemen leireen argazki bat, deramotizoak berretu zituen, zeinen zuen leireekin. Pitsigez, odian, er erorida, erorida galdua izan da, ogeo ahreinatu izan da bana. Nafar juana haipatzen zene, eta elizako ondasunak berzila... Geo, erotak egin maitu bere izudia. Geo, ez da noiz, noiz e, elizak, ez dira uste, elizak bere tuzituenik estadoak. E, hospitaleak, eskolak, kolezioak, fraileetxeak, e, nimeorba bat zelaik ordian bere zentzian. Batzutan saldu die, batzutan zerbaitin, eta beste beste batzutan, lurra adioitea eratutzi. Abagio izan dut, e, hemen, Eliza eta Estaduen behiztia mirabeatzen da bostian, jantuk hemen dik, ehunka zeurak eta apestak eskola egitik anpo, e, apestak zeurak eta zeurak izan dut, irakazera izaitia. Eta eskola katorikoak izan dut, eta gero e, heiko aldien izan dut, hori gerla. Bon, hamanoko garela, e, hola, derruik ezteik ikusteko geli zaigi, Hamanoko garelan, odoatio etsai ziren, etsai, kominien artean, eh? errein eta apesak, elik hakin zitukan, lau urtez kakareta dian. Denek sofrekariu berak, han elgarre zautu die, eta ohartutuk bestiaet zela ustezuten mamugura, eta bon, gauzak lehundutuk, batetu edut daigabe. Da hiko aldean izan duk, Frankoren histori hori, hor, hori bioguneat izan duk, istitu daik. Euskola herren berizitasuna Espeinia Frankorekin jari delarik Euskolaiko Elisa, apizpikua barne, e Frankorek kontra jari dela. Geztik egan nahi husguzik aldatet bere atzielik. Gostean nola nihan izan maniz hoita hama seian, hastean zehorek, se Frankestea izan inian eskola egitik horberian barbaztako dio esan, bazizitan egunta berroita bost apes, hori egitarik egunta bost garbitu ditie. Egunta berroita bost edatik egunta bost. Horita matuk eskaldunak ere. Na. Eta Apezetan apespiko ere. Ta apespiko hilatziin txikitatu die. Kosteko, kosteko nonako jendiak ziren, hori kostearekin normal jendriak kontra jarraituk. Gio bestek behar di nindie, eh? Horz dian egin zan egin alde jatzen afer hori ingatik. Ekan eh, zu, eh, apesak abanguardian izan zirela. Eh, Aintzindari. Eh, eskola sortzen fakultate sortzen irrati, aldizkari. Bon, anit gauzetan, lehen, pobre eta okupatzen ziren jende bakar ziren apesak. Etzien besteik, stado eta etzien okupatzen. Eta eriak eta. Bat. Eskolak lehenetarik eta universitateak arte irizak sortu da dira ala hemen, ala bestetan hemen universitateak arteko, lehena deustu jesuite biena opus opusekoek duela ejunta somituzte jesuitek eta estadoak sodituen lehenak duela zadoita fankohiles gehoz kostentuzu diferenziale ma. iparaldean laburantzako lizeo guziak irizak sortu dira, ez da bihirik publikorik iparaldean ari-ai da. Hara, bat. Geo, e, liburuak, kasetak, horiek ere, a, epes, elizak soztuak dira. Lehen liburu apes bat egine da, literaturo guziak esik apesege egine da, zometeketan hote, ba, apesege eta apesegeiak. Etzinoken nahi apeseek pornografia liburuak izatzea ditzaten. Apeseek bereen gaiak aipatea duzte, guhe literaturan hutsabalima da, helu da, apeseak ez direnek, Ez duterakoz, beren gaiek aipatu eskoraz. Heiek idatzi dute, espaniolez, izan zite, notario, mediku, armadako aitzindari, erregearen korteko idazkari, sekulako eskoldoan egizan dira, idazkari erregearen kortu. Ez dute eskoraz dauzi idatzi. Na, ho. E, e, eskora bizi bada, erizari eskaz da.